Yaman ilayhi l-mushtaka Ardun dhalilun qad baka Yaman ilayhi l-mushtaka Ardun dhalilun qad baka Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala muhammadinu ala alihi wa sahibu ajma'in Thumma ma ba'd Veda nato da'i O'u teimu haru uči čuvara da hände man ega al-chas neme. Allah te barka ta da ga nagradi svakim dobrom da upiše nama u sevape da nam as-suvana ta oprosti naše grije. Danas Allah subhanahu wa ta'ala uvodi u džennetske bašče bašče onih za koji Allah te barka ta kaže la yahzunuhum al-fazl al-akbar wa tatalaqaahum al-mala'ika. Oni koji neće osjeti Čas straha. Naime, kad Allah te barne kvetala odredi da ljudi ustane u svoji kaborova. A mi smo govorili, ako sjećate, oni koji su bili na dersovima u Fahdovoj, da puhanja u rog ima koliko? Dva. Sobohudine. Dragi Čato, ti dolaziš u Bogojšću i još ne znaš koliko ima puhanja u rog. Nisam odali. <laughs> Čekaj Čato, koga je ubio? Zul Karnejina. Nisam to zaboravio Čato tri puhanja u Romu. Tri puhanja su u Romu. Jedno od tih puhanja kad Allah subhanahu wa ta'ala naredi srafru da oživi sva stvorenja i kad ta stvorenja krivim prema Allahu tebara ke'ala, kao što kaže po stani salallahu lijeva sebe, tako me onoga učio je ruci moja duša, i izaće i kaže svoji kaburova, vjernici, svi ostali, ali vjernici posljedno, mi o vjernicima, čeo si govorimo. Pa će i susresti, Jahalce sa krilima, bijele jahalce sa krilima sedat će im biti od zlata, a povezce na njihovim nogama, odnosno, pomođenim reći dola gdje stadaju se ona, zengije, bit im od zlata, odnosno sljedeći se kao nur od zlata. Kaže, poslanik s.a.v. svaki korak koji bacio ova jahalca dopire tamo gdje dopire joj vid, a onda će doći ispred dženneta. Allah s.a.v. je nazvao ovu skupinu u pa kaže... Ioma nahšurul muttaqina ila Rahmani wa Fida nadan kada bkuboyazni okupimo takda dakle u skupinama u delegacijama krenu svome gospodaru odnosno krenu svome gospodarstvu jeste Allahu milostivom ili gde Allah subhanahu wa taala kaže us-sihallazina takaw rabbuhum ila jannati zumara biće povedeni to jeste doći u skupinama ili jata ovih alica će doći sa onima koji budu pripremljeni za ulazak u džennet Zumera, to jeste skupine veliki redovi, oni koji će doći ispred dženneta. A onda Allah subhanu wa ta'la kaže, htta ida u uha ufutihate babuha. A onda kada dođu tamo, otvori se vrata. A onda šta dolazi? Kaže Allah subhanu wa ta'la, kako je nazvao vratara uh, dženneta, uh, reče, selamun alaikum tiptum, fathu nuha khalidin. Nekaj nava selam, nekaj nava selam, Dobro li ste, odnosno, blago se vama, uđite, vječno ćete u njemu boraviti. Ovo za sam doček. I svako od nas žudi za dženetom. Međutim, mi možemo krenuti ove listove i ne govoriti ništa o ovim listove. Možemo govoriti o sebi. Dragi ovaj račo, upitajte sebi koliko ste pripremili da zaslužite taj doček. Da vas dočekaju sluge, odnosno robovi Allaha teboharhev teala. Teboh, teboh. Da dočeka lepota, da dočeka onu htjela smota privezati svoje roge. I šta ste vi pripremili za taj trenutak? Šta ste pripremili za trenutak kada ljudi, odnosno kada izađemo iz svojih kaburova? Kako u kojoj skupini klijent? Jer će se ljudi razdvojiti. Razdvojeći se nevjernici, razdvojeći se ko? vjernici. vjernici. vjernici. Gdje ćemo naći se? Sa vernicima. A ti još ne znam šta si. To je problem. Ne znam šta si. Ne znam u kojoj će skupini biti svrstan. Hoćete Allah te barg vetala odvojiti? I kad se otvori džennetska vrata, kaže Allah subhanu wa ta'ala, sabiho ila magfirati me rabbikum o džennetin arduha, kaže Allah subhanu wa ta'ala, požurite prema opresu svoga gospodara, čije su dženneti poput prostranstva samai i ardu, nebisa i zemlji. Prostranstva koje ne može da zamisliš njihov ga učinu. Uđed li lathina amenu billahi wa rusuli, pripremljeni zoni koji vjeruju Allaha i njegove poslanike. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisujući opisujući dakle prostranstva opisujući dakle prostranstva mirisom koji će se širiti iz nje pa kai sallallahu alejhi ve sellem miris tih prostranstava dakle, se otvori džennetske bašte onaj protezaće se na stotinu godina hoda. A onda dakle na samim vratima a koliko ima vrata dženeta? Siguran je ata. Osme vrata dženeta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem između dva štoka, dakle od jednog do drugog shtoka 40 godina hoda pa kaže sallallahu alejhi ve kada ljudi dođu pred pred dženet uprko tome što je tako vrata široka doći, doći će toliko ljudi da će biti dakle nagura ni jedni sa drugima dakle biće gužva na tim vratima a ovo je šta ovo je mostuluk to jest da će stanovnika dženeta biti mnogo jeri kaže poslanik sallallahu alejhi ve u drugom hadisu i انتهون الى باب الجنه فاذا حلق Kada الحمراء do جنسكي vrata, kada ono kaže halka od crvenog jakuta dakle veče uljepšava ulaz za njih kaže ala safahi min aldhahab ana plochama od zlata kod vrata dženeta prvo kad čovjek uđe dakle kad odeba kad uđeš u neku kuću kako se ponašaš kako se ponašaš dviraš a tako Jezirač, livo, bariš pogled, međutim dženeti sa si nešto drugo. Gledaš livo i desno, gledaš ispred sebe, imaš šta da vidiš. Allah subhanahu wa ta'ala im je već pripremio da ih odma dočekaju sa hedijema i odma da i dočekaju sa, odićem pa kaže Allah subhanahu ta'ala: "Wa hullu yasir min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura." Odma će im se dati nakit od srebra. Wa hullu yasir, dakle odma će im se dati nakit, to je već prva obilježje ulaska u džennet. Wa saqahum rabbuhum pa tahura faca'ineehum gospodar napojiti čistim napitkom. Ili je poslanik sallallahu alejhi ve kaže, kod vrata dženeta šedže da to njemu odnjemvu minasniha ajnan. Kaže, odma kod ulaza u džennet drvo, ispod drveta dva izvora. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, "Ka se napiju sa jednog, nikad im se više kosa neće umast." Dakle nikad im se više kose neće pokvariti. Ostaće im frizura vječno lijepa frizura. <laughs> Zatim Skupine onih koji će ući u džennet, kaže sallallahu alayhi wa sallam, prva skupina koja će ući u džennet će biti poput punog mjeseca. Dakle, tako će im se lica svijetli poput punog mjeseca. Zatim, oni koji budu posle njih, kaže kao najsvjetlija zvijezda na nebu, one neće mokriti, neće obagati veliku nuždu, neće sliniti, neće plju, pljuvati, njihovi će češljivi biti od zlata, a ona njiho znoje od miska. Zatim, kaže sallallahu alayhi wa sallam, žene će biti ok a njihovo, dakle, njihov lik ili naličje jednog čovjeka, njihov odca, Adema, 60 uh, podlaktica prema nevesima. Dakle, bit će visoki. Ova visina normalna ima svoje značenje, a to ćemo doći nešto kasnije do nje zbog čega. Kako će biti dočekani? Kada ljudi budu ulazili u džennet, ulazit će usplahirene, već spašene. Znaju da su onaj uh, spašeni od džennema, jer se već prozi preko, prošlo se preko, si radit ću prije. Prvi koji će doćekat bit će red van, to jeste čuar džennetskih kapija. Pa kaže Allah subhanu wa ta'ala, Kada dođu do dženneta, otvorit će im se vrata. Futihat! Dakle, brzo će im se otvoriti vrata. Nijema da čekaju. Nima iščekivanja. Danas odješ negdje da uradiš neki posao, pa čekaš, pa red, pa ovo, pa ono, pa termin, pa papirć, pa listić, pa štela, pa deset maraka i tako daj dok ne završiš. Međutim, pred džennetom nema toga. Kaže Allah subhanu wa ta'la, htta idha džavah, dok dođu, odmah će im se vrata otvrti. Wa qala lahom khazaneta, salamun alaikum tiptum, odmah će im čuvar reći, neka je selam, neka je spas na vas. Blago li se vama, fathuluha khalidin, uđte vječu ćete boraviti. Wa qalu, alhamdulillahi, lazi sadaka na vaadeh, hvala Allahu koji je obestinio svoje objećanje. Wa urethna l-erda, na tebeo u mine l-đenneti hajtho neša i zemlju dženn Dakle džennetska zemlja je nešto drugo. Ječala Subhanallahu Taala ovu zemlju zamijeni drugom zemljom, nebesa drugi nebesima, sunce, mjesec će biti bađane u džehennem. Allah će sve da izmjeni. Hoće sve drugačije. Zatim Allah Subhanallahu Taala kaže: "Feniam među laamilin lepali je nagrada za one koji su radili." Ovaj je jasan dokaz da djela ulazi u sastavni dio imana. Dakle ako hoćeš da uđeš u džennet, nemaš nikakvu uči kao borčija. Nemaš uči kao murdžija, nego moraš uči kao vjernik, onaj vjernik koji praktikuje i stan Zatim ono što će ih prvo dočekati jeste kao što Allah subhanahu te ala kaže: "Wa ida ra'eete samra'atan 'ayman wa mulken kabira." A kada uđeš, videćeš, tamo ćeš vidjeti velike blagodati i veliku vladavinu, dakle, odnosno nakona što je pripremljeno svakog pojedinca. "Aliyahum thiyabun sundus sundusun khidr wa istibraq." Već im je pripremljena svila, kadifa, ha, pripremljena lijepa odjeća. "Wa hullu yasawira min fidda." Pa čini senaruk se dati, wa srebra, wa saqahum rabbuhum sheraban tahura, pa čini ga gospodar napojiti čistim napitkom. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem govori onima koji uđu u džennet, i to tog posljednjeg čovjek koji će ući u džennet. Dakle, ko će biti ispis za njega, kaže sallallahu alaihi ve sellem, kada uđe u džennet, će svoj palaču, kaže pa će pasti nićice na srce, pa će mu sreća što se pao na srce, kad vidi svog gospodara. Kaže: "Ninet tvoj gospodar, tvoj tvoj dvorac, ustani." Kaže pa klienti malo otvoriti mu se vrata njegovog dvorca. Kaže, pa će se pripremiti da palje na zirka, gdje ćeš? Kaže, melek, kao nije to melek, to je to sluga od tvojih sloga. Kaže, a kada uđe unutra u svoj dvorac, dakle, kada se otvori vrata, zidovi će biti od bisera, od bisera, suhog bisera, vrata i ključevi. I sve ono što bude vidi unutra je od, dragog kamena, od zelenog dragog kamena, i jedan iznad drugoga i on ne može da im prepoznaje više boje. Dakle, ako pomišaćemo sve boje, oči mu neće moći prepoznati koja je koja boja. I tako će ga voda dodaje da do, dodaje. A onda kad voda je jednoj kategorija. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, kad god okrene u hadisu da je govorio radijalanka, kad god okrene glavu od nje, 70 puta mu se pojavi želja da je ponovo pogleda. Dakle, kad se ulazi u dženet, bila ti želja da vidiš tu Huriju. Kad okreneš glavu od nje, vidiš sve lepote. Okriješ glavu od njej, ponovo poželiš da je pulaš 70 puta više nego što je prvi put to bilo. Na njima će biti 70 ogrtača. Uprko s tim ogrtačima vidjet će joj se cjevanica, dakle vidjet se unutrašnjoj os cjevanice, odnosno njene noge, kroz ogrtače i kroz njeno mjesto. Dakle, boja mesa će biti šta? Kakva? Zašto? Zbog doživlja je polnog odnosa. Da ono što osjetiš van, da vidiš i šta se dešava. I je to u džabi. Dakle, pazite. Potpuni užitak. Ništa nije uskraćeno. Allahu. Ništa nije uskraćeno. U džena do toga, doći ćemo kad se bude. Doći se bude i o pjesmama govorilo. <tosim> Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Njena džigera", dakle njena, šta? Jetra biće njemu ogledalo. To biće njenu unutrašnjost, ali toliko čista da će se u nju ogledati, a ona ise tako od njega. Kaže kad god okrene glavu 70 puta on se poveća želja da je ponovo pogleda. Ona će se reći, pogledaj. Kaže, šta ću pogledati. Kaže, stotinu godina hoda, ono što se odade kaže, može pregledati je tvoje. Stotinu godina hoda, dakle, stotinu godina čovjek pješači, znači, to je tvoja vlada. Kojeg čovjeka? Poslije koji će ući u dženetu. Dakle, čija je dreža najniža u dženetu. A da ne govorimo onima koji se boru na Allahovom putu, onima koji budu u društvu, dakle, poslanika, vjerovjesnika, istanoljivih šehida, onaj koji je poginuo Allahovom putu, onaj za koga se šeji zauzimu, onaj koji je dakle bio sa poslanikom, koji je pomagavač poslanika i tako daj. Dakle, ne govorimo tim, da ne govorimo o koji je posebni ušao i koji najmanje dobio, pa će se reći šta? Evo ti koliko je zemlja i još deset puta toliko. Zatim, prema njima će, kada se okupe vjernice da ulaze u svoje, dakle, u svoju vladavinu, okupit će ih se meleko oko njih. Nosit će ih meleci hedije od koga? Lata je bar kretala pripremljene posebne hedije za njih. I govorit će selamu alaikum bi ima sovertum. Neka selam nama samo na to što se trpili. I fakat vijednik trpi. Nemoguće na ovome svijetu biti da vijednik ne trpi. Od trenutka kada otvoriš oči, nešto trpiš. Da li je to glad, da li je to potreba za vijedicu? Ti trpiš. Izraješ iskuće, iskuće, trpiš. S onim se sute, trpiš. Treba te ovo trpi. Non stop nešto čovjek trpi na poslo trpiš žena muže trpi mužen trpi trpiš djecu trpiš ušku trpiš na pos trpiš na on trpiš sa svem potpiš uđe na sejna, nešto trpiš sa prijateljem sjediš on te poniži povriješi sa tom onaj pod ti pretrpiš a čega sve radi Allah te barka tela i zato ako hoćeš da uspiješ zamisli svoj život i riči oni koji govore o tebi tvom životu poput cigle od 5 cm kad god nešto, nešto neko o tebi nešto ružno kaže zapišto na tu ciglu i stan i ne moreš digarati Kad neko drugo nešto, kada stavi drugu od 5 te centri, koliko ciglje u jednom danu možeš koliko te Allah subhanu trebili, samo zato ako šta pretrpiš i prešutiš, ne ištaš da mu odgovoriš. Što god budu do te više govorili, kod Allahat se povećala više kadr, odnosno tvoja pozicija. Imam Buhari je muslim, bilježi od vjerovisnika s.a.v. da je rekao stanovnici dženeta će biti u prostorijama ili sobama, ili šatorima. Toliko će biti jedni od, ulje, od drugih udaljeni, Kao što se kaže vidi daleko daleko tračak zvijezde na nebesima. Biće između koliko između istoka i zapada. Dakle zbog redža koji će on uživati. Dakle neko će biti niži, neko će biti viši. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kao što pita Allahu poslanik sallallahu alejhi je što pozicije vjerovjesnika, dakle ti koji su uzvišni, kaže poslanik sallallahu alejhi ve tako me onega učuje duša, čuje ruč moja duša, to su kaže ljudi koji su vjerovali Allaho i vjerovali su vjerovjesnicima. Dakle vjerovanje iman ono što ci im al njihove e, da reče. Zatim opisuje sallallahu alejhi ve sellem zemlju dženeta. Kakva je zemlja dženeta? Kakva je prašina? Kako se sve usjevi? Kakva je trava? Kakvo je bilje? Kakva je, dakle, zidovi dženeta? Šta se u dženetu, kako pa kaže sallallahu alejhi kao što i kod imama Mahmeda Termizi, labinatu min al-zahab wa labinatu min al-fidda wa misk cigla od zlata, cigla od srebra, a maltar je od čega? Od gu, gustog miska. Od gusti misk sazidano. Wa hasbaha lu'lu' wal A staze prostrate, dakle prostrate, dakle zemlja, nije to nešto moraš obraživati, nešto zalijevati, da se bojiš učilo da ona isprš st sunce da će ga poplava od niti. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, dakle ona je biser i yakut suhi. Tamo se kaže niko niko neće dosađivati vječno će biti, niko neće umrijeti, neće im se odeća ona imijeti, a mladost i nikad neće proći. Dakle, imat će koliko? 33 godine, kao što je, dakle, ona, e, došlo u vjerodostavniju hadismu od laha poslanik i salasenem, a 33 godine je upotpiljena mladost. A upotpiljena muškost je kad? 40 godine. Poslije 40 godine, upite tovi što ima više od 40 godina. Ja 39. Dakle, ja još ne znam kako je tu. Čovjek, ha? Edo gasit kameru, pokazat to praktično. Dakle, onaj čovjek u život ide prema, dolje u svakom pogledu. A onda, ono što će vjernicama biti posebno živanje, jeste dženet adn, ili kako se kod nas to prevodi, edinski vrtovi. Što mi ste, draga braćo, edinski vrtovi, vrtovi koji Allah te bar svojom rukom sagradio palači. Vrtovi gdje Allah te bar svojom rukom posadio drveće dakle svistaway rukom te bareke ve taala pa kari sallallahu alejhi ve selleh kako je došlo u kutaberani ja sa dobrim sredom khalaqallahu jannata adn bi yedihi labna dakle allah je stvorio jannat adn sa svojom rukom sa zidav odbili dakle ona bili bisira ili uh, ili od crvenog, crvenog jakuta pa kari dakle sallallahu alejhi ve selleh također maltari od miska a hašiš, to jeste trava je od šafrana kamenčići su od uh, bisera, A prašena je od ambera. A šta je amber? Ište ga se amber na svijet dobija. Od? I od kojoj životinje? Je? Od kita. Dakle, imate slazenu kita. slazena kita je od onaj ko nađe dakle, slezenu kita na, na obalu, otprilike uh, njena vridnost je oko 300.000 dolara. Jeste. To je na dunjavu. I ne možete procijeniti koliko je to vridi na onome svijetu, jer Kao što Imam al-Qaim r.a. kada opisuje djennet, kaže izmeđovoga i onoga spijeta nema ništa za jedničko, samo nazivi. Pa će Allah subhanahu wa ta'la reći djennetu adim progovorim. A ona će reći šta? Kad eflahal mu'minun, uspjeli su vjernici. Dakle, to će biti glas djenneta. I u djennetu za vjernike pripremljeni pri šatori. A u šatorima, kao što Allah subhanahu wa ta'la kaže, hurun maksuratun fil khyjami gori je pogleda u šatorima poridane, već čekaju. Kaže posljednik s.a.v. Svaki vjernik u dženetu ima pripremljen šator od suhog bisira, uzdignuto prema nebesima 60 milja, a ušereno 60 milja. Vjernik će obilasti svoje porodce, niko nikoga neće vidjeti, on će svako ga u svome šatoru. Allah s.a.v. u dženetu nije uskratio nijedan vid uživanja. Pa je Allah subhanahu wa taala pripremi ono što je očima, ha, drago, i ono što dušama potrebno. I za one koji budu voljeli trgovinu na ovom svijetu, Allah će im sebe bude pripremiti trgovinu na anon svijetu. Nećemo ja tip počarših hovatih stad pred Fahadom, nego ima, ha, ima i tržnice kada Allahate barke taala pripremlje maksu za vjernike. Njihova dakle, njihova obskreba, odnosno ono što će trgovati sa njime, čujite u hadisu, kod imama Muslima kao što stoji da je Enes ibn Malikova preneo da Allahova poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kaže, u dženetu imaju tržnice gdje će vjernic sakupljati svakog petka, a onda će im dolasti vjetar sa sjevera. Dolat će im sa strane vjetar. Pa im, kaže, puniti u njihova lice, u njihovu odjeću. A to će im samo povećati ljepotu i urednost. Kaže, pa će se vratiti svojim porodicama, onako lijepi, ozareni. Pa će im porodice reći tako nam Allaha, ljepši ste se vratiti nego što se otka, Tako nam Allah, ljepši vas zatekli, nešto smo za zatek nego što smo se ostali. Dakle, hipoteti, hipoteti. A suština su banalna ženska i uživanje jeste u tom je što šta? Žensko uživanje je sve veća, veća, veća i čovjek se samo zadovoljava. A na u svijetu kada bi čovjek sam zadovoljavao, šta bi se desilo sa insanom? Eksplodirao bi, prepukao bi, umro bi insan od zadovoljstva. A u Dženetu, bez obzira koliko u svakom pogledu koliko se zadovoljava, nikad zadovoljstvom neće naći A onda dolazi šetnja po džennetu. Šta je to Allah se, subhanahu wa ta'ala, pripremio u džennetu? Pripremio je četiri vrsta rijeka. Rijeka, vodej, rijeka, mlijeka, rijeka, vina i rijeka, meda. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, primjer dženneta, koji je objećan, bogoboja, znima je. Dakle, rijeke, prva rijeka, vodej ne ustaje. Dakle, ne može se ustajati, ne može se promijeniti, ne može pozeleniti, ne može promijeniti boju, ne može promijeniti ukus, ne može promijeniti miriz. Zatim Allah, subhanahu wa ta'ala Neće se promijeniti njegov ukus. Dakle, ne može ukisnuti rijeka. Uvijek svježa. Uanharun min hamrin ledhatin lišarebin. I rijeke ukusnog vina, dakle, ukus će osjetiti oni koji ga budu pili. Neće im se mantati od toga vina. Uanharun min asarimu sofa i rijeke od čistoga meda. Tajna u svemu ovome. Ko zna? Ovo su četiri svojstva, draga braćo, koja daju čovjeku snavka da bi na donjalku samo pio vodu. Pio mlijeko. Šta? Nema vina normalno. I pio med. Paša voj. Svi vi mi tražili halu. Da ne govorimo četiri žene. Rijeke, rijeke Dženeta. Rijeke Dženeta tekuju tako što nemaju obala, nego su uzdignute iznad zemlje i tako teku. Pa vidiš njeno dno i njenu stranu, njenu površu, njenu sredinu, isto kao što da sti unutra rijeke. Dakle, potpun doživljaj. Imam Buhari prenosi hadis, odnosno bi lježi hadis da je Allah pos. s. l.s. rekao Dok sam šetao džernetom, vidio sam, kaže, obale, dakle, okolo rijeka su bile od suhoga bisera. Pa sam rekao, ova nam je džibil, kakva je ovo rijeka? Kaže, to je kemfer koji ti je dao tvoj gospodar. Kaže, pa onda jedan odmelejka udario je krilom po zemlji, a podiže se, kaže, misk u prahu. Misk u prahu na ovom svijetu ga još niko nije dakle, pripremljeno u dženetu. Ibn Abbas radi alamma kaže, dženet ima svoje još tajne, drveće u dženetu. Pa kaže, kao što je došlo u hadisu Allahov posle sallallahu alaihi sallam, drvo u dženetu ispod njegovo, njegove hladovine, u svakom pravcu će konjenik da ide stotinu godina hoda. Pa kaže o memdut memdud, Ibn Abbaslana kaže zilin memdut, to vam je kaže, dženetsko drvo čija hladovina ne prestaje stotinu godina hoda. Pa će kaže, doći ljudi, poželjeći, poželjeći uživanja sa ovoga svijeta, pa će im na pjesme, muzika i svirka. Kaže, pa će doći ispod ovog drveta, a sa tog drveta siće im sva vrsta muzike i pjesme koju bi oni poželjeli sa onoga svijeta. Dakle, neće biti tu skraćeno. ti je haram, tamo ti je halam. Neki dan slušam na onome, anam njemu radiju, biru, kaže, ne postoji nijema relevantna dokaz da je muzika haram. I onda navozi, navode primjer, Kurtobija navode primjer e, Gazali, drugoga i tako dalje. I tamo se uvijek govori o šemu. Govori se o instrumentima. Instrument haram, instrumenti, je haram, instrument haram. Kaže, ovo se samo govori o instrumentima. Nigde se ne kaže da je muzika haram. To je svratanje, dakle, njihovo. Zatim, onom čim će biti počašćeni stanonici dženneta jeste hrana, odnosno pripremljena hrana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisan وَيْطَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِعَانِيَةِ مِنْ فِضَّةِمْ وَاكْوَابٍ كَانَدْ خَوَارِيرًا Pred njima će se nositi, šta, zdjele posrebra u akwab im kanat qawarira i u chašama kakim qawarsta znači qawarir tanko staklo dakle tako da ne nositi nikako kada podigneš u čašu da ti nije teška dakle njihova tankoća je poput balona koji puniš ti na sapunicu dakle tu je tankoća ti ti čaša zato qawarir kaže Allahu poslanu sallallahu alajhi wasallam rifqan bil qawarir Allahu qawarir kush qawarir Žene. Dakle polako sa ženama i one su nježne poput tih dakle čaša Dženeta, ako je budeš žrub zamen polomićeš. Ale Allah subhanahu tala pripremi dakle te čaše da ne budu teške, da ne bi stanovnici Dženeta osjetili nikakvu tegobu. Ne to da će ih napojiti njihove sluge, nego da kada su oni posluže kad im prahnje, da oni ne osjećaju te težobu ili težinu. Qawarin min fiddatin qaddaruhu taqdira. Dakle flaon su čaše od srebra, on će ih kažo cijent kakve će biti i iskuon فيها kasan kan mizaz i pici iz čaša čija će mješala na viti od djumbira. opet jumbir zbog čega znači seksualni potencijal je dakle velika stvar koji danas čovjek često traga za nju. možda vidite problem ali sve što možemo viditi mašta proces što su od mladi Misli, kad je to 50. godine, onda se traže smjese, pa traže se med, pa traže se onaj, kako zove, orasi s medom, pa traže se matišan lijev, pa traže se on, pa poštoj, pa kada nije bitno poštoj, daj samo nekako bude nana zadovoljna i također. Ja, ja sjećam jednog brata u kojoj tu imaju jednu trgovinu, prodavamo med i prodavamo te smjese i kaže, imaju jednu mošteriju u 70 nekoliko mu godina mošterija dolazio. I kaže on dođe na njom pripremi galon, te smjese, tamo neki ti preparačića, matična mliječ, med, ovo, ono. I, bilo je to skupo je to inače. Oko ok, tri stavaraka, jedan galon. Kaže jednog dana dođe jedan, Ana, Salam, Aleks Salam. Jel ti praviš te smjese i Dolazil Dolazi li tebe kaj takav, taka dolazi? Kaj živi bio, ne dajemo više. <laughs> Preko se 70 godine. <laughs> <laughs> Također Allah subhanahu wa ta'la kaže Jutafu alaihim bi sihaafin min zahbin wa akvavin fiha Ma teštih ilanfusu utaladzu laajun Nad njima će se hodakle slugeći iznad njih hodati I nosići sihaaf dakle tanire od zlata i sa čašama U kojima će biti ono što oni poželi Ako poželiš ono što bi rekao naš narad tičijeg mlijeka Znači ti se i tičije mlijeku Također Allah subhanahu wa ta'la kaže njihove sluge Jutafu alaihim u ildanu muhaladune bije kvabin wa bariqa wa kase min ma'in kao govoracij za ovih dječaci mladi dakle, oni koji će slu, sluge biti mladi nešto biti sluga koji ulojan koji znae koji se čuje tako nakako je smeta nego momci mladi bije kvabin wa bariqa sačašama i ivricima wa kase min ma'in la yusadda'un anha dakle kase isona odnosnočaše ispunjene la yusadda'un anha Neće biti, odnosno, neće osjetiti glavobolju kada popiju od čega, od onoga vina koji im bude natočeno. Ufakjeti omajete hajerun i od voća od onoga što one budu požedjeli. Kaže poslanik, sallahu liju selem, stavnicu dženeta, kada budu jeli, kada budu pili, neće sliniti, neće obagati veliku niti malu nuždu. Njihova hrana će izlaziti iz njih tako što će se podrignuti, a znoj im biti od miska. Biće nadahnuti te spihom i tekbirom, onako kako se, dakle, duša, nekad u nadahnih čovjek posjeća iz dubine duše, da veliča Allaha subhanehu wa ta'ala. U drugom hadisu Allah poslanih s.a.w. kaže Kod čovjeka će biti deset, odnosno, kod stavnika ženaka bit će hiljada sluga. Svaki sluga će nositi dva tanjira. U onom prvom nije u onome što je zadnjim. Pa će čovjek probati iz onoga prvog pa sve do onoga posljednjeg. Osjećaj kod onoga posljednjeg što nije osjećaj kod onoga prvog. Odbojeje vrste ukusne hrane. Također, ono što je pripremljeno stavnike dženeta jesu kreveti. Kreveti ili postelje. Abdullah i Mesud radi alano kaže mutekine alafurušin batajinuha ministebrak. Mutekine, dakle naslonjeni. Dakle, položaj u dženet će biti čovjeku naslonjenom, dakle izbačene noge. To jeste, čije je to ležanje? Ležanje? Kraljeva. Ala furuš na šiltetima batajinuha unutra ispunjeni stebrakom, to jeste mehka. Mehkom s filom. Pa kaže i bi meso Ovo je čime ispunjeno iznutra. A ono kaže svana ne možete, kaže ne zamislite. Čime će biti obloženo? Dakle ti onaj ležajevi. Kaže Allah subhanahu ta wa taala, "Ufurušin marfu'a yuzignuti shiltaita, dakle neće, neće biti na zemlji da se osećaju poniženo, nego će ležeti uz ragnost halaut, bichi uzinu zraku uz raku da se osećaju lepo." Kaže Allah subhanahu wa taala, "Wa sabiquna sabiqun, ulaika al-muqarrabun fi jannati al-na'im." preznanici prvaci oni su oni koji će biti bliski u dženetskim blagodatima suruletu minelawalin nešto više od prvaka prehodnika o kalilun minelakhirin i nešto manje od ovih posljednjih generacija ala sururim mawdhunatin muttakin aleha mutaqabilin našilte ma prostratim nagiti jedni prema drugima okrenuti i to je to će biti položaj čovjeka sa njegovom porodicom u dženetu a onda Sa šiltetima? Šta ide u pakijet sa šiltetima? Idu u okatehurije. Kaže Allah, Subhanu wa ta'ala, inna nša'na hunne inša'a. Kaže Allah, Subhanu wa ta'ala, mi smo ih stvorili posebno. Dakle, nša'na hunne inša'a. A, A inša'a znači polahko. Kad je Allah stvarao, nije, žu, nije žurbeno ih stvorio, nego polahko. Dakle, tako su uh, stvorene da nije imaju nasjebnih kakvog nedostatka. Fe hunna ebkara. I učinili smo i djevicama. Kad god čovjek svojoj ženi priđe, kaže postanjih s.a.m. jedan će od vas imati snagu, stotine ljudi. Kad god svojoj suprozi priđe, onako u visok, kakav će biti čato, bit će sposoban, fizički će yes. sposoban, snage dakle stotine ljudi imat snagu, kad god joj priđeš ona, djevica, završiš, ona se vrati opet djevicom. Uživanje za uživanje. Nije ono što se traže na dunjalu. Na zapadu, u konjih sramota sa o ženi djevicom nasa pesramata sa žen djevojcom ko nas danas stravaš ha traješ domaćinsku po hodska ženim istite časna djevojka a no žene tu neće to mi razmišljati pa kaže Allah subhanahu wa taala wa indihum khasiratut tarfiat rab koji će biti dakle sa stanovnicima geneta će biti hurije khasirat tarf obrani po, po, po, pogleda etrap to jeste ukočenih znate čega adamatu aduna li yomil hisab to je mi obećanje za dan polaganja, računa. Također Allah Subhanahu Wa Ta'la kaže <laughs> inna li l-muttaqina mafaza hadaika u anaba uke wa'ibe etraba. Bogubojazni će dakle doživjeti potpuni uspjeh, vrtovi i grožje. Uke wa'ibu na etrab, ono što se malo prije spomenuo. Uke esan dihaqa ispunjene čaše. Dakle, ispunjene čaše onim što je Allah Subhanahu Wa Ta'la već objećao u džennetu. U hadisu Allaho Aposlanaike, sallallahu alaihi sallam, Hadis sallallahu posne ga sallallahu alejhi ve sellem stoji da je rekao dakle jedan pokrit na Allahovom putu ili samo dakle čovjek da boravi jedan trenutak na Allahovom putu bolje mu je dunjalko i ono što je na njemu pa kaže sallallahu alejhi ve sellem wiliqabu qausi ahadikum au mabda sawtih min aljanna liqabu qaus dakle onaj savitak ili ona mjesto gdje drži luk dakle na ležjima kada ga priprema ili sam pokrit onaj sa sa lukom, ili mjesto kada on postavi svoj bić, to jeste kada udari pojahal svojim bićem, u džennetu mu je vrednije od dunjalka ono što je na dunjalku. Pa kada je s.a.v. i kada bi njegova žena se pokazala na dunjalku, ispunula bi dunjalku mirisom, a njena svjetlost bi ispunula sve ono što je na dunjalku. Sunce ne obasjava samo šta? Zemlju. Sunce obasnjava mnogo više. I još uh, kaže, poslanik s.a.v. ibn alhajim r.a. kaže, kada bi, kada bi, samo jedan tračak osmijeha hurije se pojavio na dunjalku ugasila bi svjetlo sunca. Ugasila bi svjetlo sunca. Dakle, ne može se zamestiti. Pa kaže, salallahu alaihi wa sallam, dakle, prve one skupine koje će ući u dženetu, ma vam prije spomenuo, dakle, u likovima punog mjeseca, onda kaže, salallahu alaihi wa sallam, svako omoljni dvije hurije. Ima Mohamed Amin Šakiti, mlađi računak koliko će imati čovjek hurija u dženetu. Pa kaže, Ako sa ovoga dunjalka povedeš je Zašto je više ženstvo dobro? On, je... on samo vraća, jel da je? Gdje mi ja smiju i on veseli. A ne, on smijal se ovako smijer. Dakle, ono pojašnja pa kaže. Svako ko povede sa ovoga svijeta na onaj svijet vjernicu, ona će ući sa njim u dženet i imaće dvije hurije. Koliko je to? Tri. Tri. Ako budeš imao dvije, budeš imao četiri, najmanje i koliko? Povedeš sa jalka četiri, tamo dvije, imaš... Šeš. Svaka od njih ima 70 kurija sluškinja. Aha. Jeste 80. I 140 koliko? 400 i to jest. 420. <laughs> 420 kurija. Kaže, prvoj priđe, obiđe sve jednu. I onda se vrati na prvu. I naslađuje se, aha, sve od jedine do drugih. Ovo je njegov tefsir, o on njegov tefsir. Pa kaže, pa vidite, hoćete li svijeta, kaže, odvesti jednu, da Ne može svako biti šehid, ne može svako biti šehid. Šehidi imaju koliko, sedamdeseti? Sedamdesdvije. Ovi koji nisu šehidi, ovi muwehidi. Dakle, ovi muwehidi, što, aha, jel, oni će sad su... E pa sad razmišljati. Kada je žena, reci Hanova ja sa tebi pripinesem jedne sluškinje. Vidite šta ćete treba živi bio ja, dakle mogu da svoje sve četir, ne treba mi nijedna. Upitajte, doopće isto odgovor koji ja. U džennetu, kao što bilježi imam tirmizi od vjerovjesnika, veselim, kaže u džennetu sakup će se hurije na obala rijeka. Pjeva će, a svi stanolici će dženneta čuti svoje hurije. Pa kaže, one će govoriti. Mi smo vječne i nismo prolazne. Mi smo, kaže, blage, nježne i nismo grube. Mi smo zadovoljne, nikad se ne ljutimo. Kaj blagoli se onome čije smo mi, blagoli se nama, ko je naš. Dakle, blagoli se one zaraduju. Pa kad su vidjeli, da Ebu hore radi o Anhu, o Hurijama i njihove pjesme i njihove, dakle, onaj, boravku kaže, njihov glas će obznao, odnosno, njihov glas će uh, dopriti u svakog stavnika dženeta, i uživaću njihovim glasima što neće uživjati niju čem drugom. Kao da, dakle, svaka, svaka, svako uživanje bolje je od onoga dakle, koje je bilo prije njega. Dakle, pa, šta će onaj, pjevati, kako će uveličati, odnosno šta će uh, biti njeva pjesma, kaže viće Tespih, Tahmid i Tahdis. Menište bitovi ovi vama bule, dakle, sahorova, ona uzriča, ona porče, ona ovako, ona onaku, dakle, tamo ona udara u tarabuk, ona i je svira jedna, ne ne, ni slično to mi. Dakle, oni koji se dakle, na ovom svijetu dopustili, ali svaki haram, dopustili da je svako vidi na svijetu, okupe se svaki godin manifestacija, ja, Rasulallah. Valah je takvome, Allaha nema ima ništa sa lahom vjerom, Allah vjera čista od njih, njihovi manifestacija, ja, Rasulallah. I biro što da radi, valah nema harama veći koji možda organizuje Ize ili onaj, on, koji je već organizator od onoga harama gdje okupuje stotne, stotne ljudi ili hiljade ljudi, ljudi žena gdje pomiješa i stavaju gore djevojke nečije djecu da se neko na njima naslađi da ih gleda i one sa svojim glasovima odljepšavaju se našminka na kalampače na ona od odje, od te ono crveno te ono žuto te ono šmurke kao što svakako neko i one se mašalo zabavljali zabavljali oni koji su oko njih vallahi svelisu i na nivou kafanskih pjevačica nikakve razliki njih njih nema samo što oni skaču i igraju nikakve nema razlike i pored muzike, i pored tekstova, i vallahi toliko ima širka u tekstovima kasida koje se kod nas ovdje spjevavaju, dakle, ona, na, u našoj zemlji na bosanskom jeziku, pa se ubaci nešto od arabskog jezika, toliko ima širka i kufra da oni nisu jesni šta pjevaju. I onaj koji im je kompozitor, i onaj koji je kompozitor koji im to napravio, nije svjestan, dakle, nije svjetan šta im je napravio da izgovaraju kufru. Allahu tebali kvitala, onaj koji bude traži dokaze, mogu mu se dokaze lahko iznijeti samo neko nam donese te kaside. U džennetu reći imamo još 5 minuta. U džennetu ima još naslada. Abdulrahman ibn Sahid došao salata, je Allahov poslanik sallallahu alejhi rekao: "Lahov poslanik. Ja volim konje. Hoće li u džennetu biti konja?" Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Ako te Allah Abdulrahmanu vedi u džennetu, dobićeš kaže konja od crvenog yakuta. Imaće dva krila, lećeš po džennetu gdje god hoćeš." Zatim konji u džennetu opremljeni Sedla su im od zlata, u su svim od bisera. Dakle prekrivaju pre konjih od dakle crvenog jakuta. Leteci po džennetu gdje god budu tijelo. Pa su pitala sa sa'be Allahu poslanike sallallahu alejhi ve ko su oni? Gospod, čime su, odnosno čime su oni to, odnosno pitaće Allaha te bareta, to što čime su oni kaže zaslužila ovu. Pa kaže im se reči, ovo su oni koji su noću klanjali, vi ste spavali. Postili su dok ste vi jeli. Oni su davali dok ste vi iskatarli. Borili putu dok ste vi bili dakle kukavice. Također, stavnici dženeta će poželjeti jedne druge. Da nas s Allah subhanahu wa ta'la okupimo sve zajedno u dženetu se poželimo. Uvodnije što se poželimo na ovome svijetu. Pa će se požel, poželjeti da se posjete u dženetu pa će i Allah subhanahu wa ta'la dati ispunit će im ženu. ženet u dženetu ne da gobe, nego će i njihove, dakle, postelje njihova šilteta će se poći pa će se približavati u dženetu dok se ne spoje jedna sa drugima. Dakle, nema ima hodanje. Neće da se napatiš. Kaže, pa će jedno se susreti sa drugima, a onda će razgovarati. Sjećaš se, kaže, kad nam je Allah subhano ispunio ovu želju. Kaže, sjećam se onoga trenutka kad smo govorili Gospodara našo prostan, pa nam je uprostio toga trenutka. Ebu Reyr radijalan kaže, a on će se, kaže, posjećati u posljednim mjestima dženneta. A onda dolazi ona najvičan svejni trenutak kad se okupuje stanovnice dženneta u džennetu. Doće i Meleki reći, Allah vam je naredio da ga posjetite. A onda će Allah subhanu talan rediti Dawud alaihissalatu wasalam, pa će potići svoj glas sa te spihom i tehlilom. A onda će se postaviti vječna sofra. Dakle, sofra, koliko god da budu jeli, neće se potrošiti. Pa se rekla, Allah poslaliće, šta je to vječna sofra? Kaže, vječna sofra je dio, znači jošak dženneta, koji je veći koliko između istoka i zapada. Zatim će se najesti, zatim će se napojiti, a onda će im se dati lepa odjeća. Dakle doći će gost Allahu, pa će Allah naraniti na bojiti dati će im odjeću. A onda će reći ništa, na ništa više nije ostalo da nam Allah subhanahu tala ispuni. Pa će Allah subhanahu tala reći: Hoćete da ispuni mi još jednu želju? Kao gospodar uzima nešto više od ovoga. Pa će Allah te barke tala ta ukloniti svoj zastor i pokazati svoje lice sa licem A onda će Allah subhanahu tala reći, Orobi moi hošto da dane još više dolgo pa će Gospodar zaina još više od ovoga, pa ovoga? spaseli se sigurni nahranje napoj odijeni užit užitak i za užitka imali još više od toga videli tebi Gospodar kaže Allah subhanahu wa taala da vam još jednu stvar a to jeste danas ću vam reda sam sam zadovoljan i nikad se više na vas neću srditi molim Allah subhanahu wa taala da nam podari ulazak u dženne da oprosti grijehe da bude zadovoljan sa nama da nas spoji u dženeskom baščama صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد رزقنا خير جزاء والله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع